Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Ya ayyuhaladzina amanu attaquullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum salimun Ya ayyuhaladzina ataquu rabbakumu aladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaquullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqeiba Ya ayyuhaladzina amanu attaquullaha wa koolu qawlan sadeeda yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum Wa may yuti'a Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fin Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu senantiasa puji dan syukur wajib untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita uh, mulai dengan membaca kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ketahuilah para ikhwan, para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sungguhnya buku yang sangat bagus ini, Kitabu Tawheed Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Karena ada sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala Bukanlah termasuk orang-orang yang banyak menulis kitab Tetapi beliau menulis kitab tatkala melihat kepada kebutuhan masyarakat Oleh karenanya tulisan beliau tidak banyak dan kebanyakan tulisan-tulisan beliau berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sambil-sambil kita dapati seperti kitab Al-Usul Al-Thalathah. Beliau tulis ada dengan bahasa Arab Husha. Dan ada yang beliau tulis dengan bahasa Arab Amiyah. Untuk agar bisa dipahami oleh orang-orang Arab, masyarakat Arab tatkala itu. Demikian juga kitab Tauhid yang beliau tulis rahimahullahu ta'ala. Berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tatkala itu. Yang tadkala itu dinejet Banyak Masyarakat yang terjerumus dalam kesyirikan Di zaman beliau sebelum dakwah beliau Beliau tegakkan tadkala itu Bentuk-bentuk kesyirikan merajalela tadkala itu Di antaranya seperti Disembahnya kuburan Zaid bin khattab Orang-orang tadkala itu datang ke kuburan Zaid bin khattab Kemudian minta minta di kuburan tersebut Meminta-minta di kuburan tersebut mereka mengkeramatkan kuburan tersebut, mengagungkan penghuni kubur, dan akhirnya mereka minta-minta kepada penghuni kubur mayat yang sudah ya meninggal dunia dan tidak bisa berbuat apa-apa, mayat yang ya yang tidak bisa sholat sehingga harus disolatkan, tidak bisa mandi sehingga harus dimandikan, tidak bisa memakai pakaian sehingga harus dikafankan, dan tidak bisa masuk ke dalam liang lahat kecuali harus diangkut. Namun sebagian orang menjadikan mayat-mayat seperti ini ya untuk diminta dengan berkeyakinan-keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Jadi ini terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga mereka pun minta kepada Zaid bin Khattab. Tatkala itu Syekh mendatangi kuburan tersebut. Namun beliau tidak kuasa untuk melarang mereka karena tatkala itu kesyirikan benar-benar kesyirikan benar, -benar merajalela. Beliau hanya mengatakan tatkala itu Allahu khairun min Zaid. Kata beliau bahwasanya Allah lebih baik daripada Zaid. Ini salah satu bentuk kesyirikan di mana orang-orang mendatangi kuburan kemudian minta rezeki kepada penghuni kubur, minta agar uh, uh, yang yang tadinya mandul agar segera bisa uh, dikaruniai, dikaruniai anak ya, dan se dan sebagai permintaan-permintaan yang lainnya. Di antara kesyirikan yang merajalela tatkala itu adalah seperti adanya para dukun dan paranormal jamimah ya. Sampai disebutkan dalam kitab yang menjelaskan tentang tarikh Najid di zaman beliau tatkala itu ada dukun-dukun yang mereka mengobati orang-orang sakit akan tapi dukun-dukun tersebut mempersyaratkan syarat-syarat yang berupa kesyirikan seperti menyembelih kepada jin, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tersebar tatuyur ya. orang-orang berkeyakinan ya, mengkait-kaitkan nasib baik dan nasib buruk dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Kesyirikan-kesyirikan inilah khurafat dan takhayul dan kesyirikan yang tersebar di zaman beliau sehingga beliau akhirnya menulis sebuah kitab yang sangat indah yaitu kitab tauhid. tujuan beliau tidak lain adalah untuk mengajak masyarakat kaum muslimin kembali kepada tauhid yang murni bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. ibadah pengagungan tidak boleh diserahkan kepada siapapun, tidak kepada nabi, tidak kepada malaikat, tidak kepada jin apalagi yang lebih rendah daripada, daripada itu. oleh karenanya pembahasan tentang kitab tauhid adalah pembahasan yang urgen. Karena kalau kita melihat kondisi masyarakat kita di tanah air, ya, terus terang kita melihat kondisi-kondisi yang cukup menyedihkan. Seperti munculnya praktek-praktek kesyirikan, banyaknya dukun, banyaknya tukang sihir, banyaknya orang menyantet, banyaknya orang yang melet, ya, banyaknya orang yang meramal, dukun-dukun tersohor di tanah air kita. Hampir-hampir setiap kampung ada ada dukunnya. Hampir-hampir setiap kampung ada ada dukunnya, dan banyak orang yang percaya kepada dukun tersebut. Padahal hadis-hadis yang melarang tentang mendatangi dukun sangatlah banyak. Di antaranya sabda Nabi saw, man atakahinan aw al lam tukbal salatu arba'inayyaman. Barangsiapa yang datang kepada dukun atau paranormal maka tidak akan diterimanya diterima solatnya 40 hari. Maka dalam hadis yang lain kata Nabi saw. Man atakahinana aw arrafa fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima ala Muhammad barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian membenarkan perkataan dukun dan paranormal tersebut maka dia telah kafir kepada yang diturunkan kepada Muhammad yaitu telah kafir kepada Al-Qur'an ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda haddus sahir dzarbatan bisayf Bahwasanya, hukuman bagi seorang penyihir adalah dipenggal kepalanya belum lagi masalah taoyur, belum lagi masalah jimat-jimat. Kata Rasulullah SAW, innal rokaatama ima, watama ima, watiwala taqirkuun. Kata Nabi SAW, sungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet adalah kesyirikan Dan ternyata tersebar di tanah air kita. Kemudian kata Nabi SAW juga, mandhaba la anallah mandhaba halikoirillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada sasaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat praktek kesyirikan ini di tanah air kita sangatlah banyak. Beda banyak orang yang menyembelih ayam atau kambing untuk jin, untuk penghuni rumah atau untuk ya dewa penjaga gunung atau dewa pantai dan yang lainnya. Yang ini semuanya merupakan bentuk-bentuk kesyirikan yang tersebar di tanah air kita. Oleh kerana mempelajari masalah tauhid adalah perkara yang urgen yang perlu kita ketahui, terutama untuk menyelamatkan diri kita sendiri sebelum kita menyelamatkan orang lain. Kita ini butuh untuk mengenal tauhid. Terlalu banyak cabang-cabang kesyirikan, terlalu banyak jalan-jalan yang mengantarkan orang kepada kesyirikan Sampai-sampai Nabi S.A.W. pernah bersabda Asyirku fi hadhi al-umma Sungguhnya kesyirikan Pada umatku ini ya, Kadabi binam lati sawda Seperti rayapan seekor semut hitam ya. Samar, tidak kelihatan Banyak orang terjerumus dalam kesyirikan Tanpa mereka sadari Dan kebanyakan masyarakat kita terjerumus dalam kesyirikan karena ketidaktahuan, karena kejahilan Tidak ngerti disangka ini merupakan ibadah disangka ini merupakan perkara yang baik memberi sajian di lautan beri sajian di, di pepohonan beri sajian di batu yang besar ya. berendam di sanalah bertapa di sinilah banyak praktik-praktik khurafat yang lokal oleh masyarakat kita yang tidak diajarkan dalam Islam sama sekali yang lebih berbahaya sebagian orang-orang yang yang mengaku sebagai ustaz atau kiai atau ahli agama terkadang ikut melariskan acara-acara seperti ini Terkadang ikut-ikutan jualan jimat. Terkadang ikut-ikutan mengajarkan mantra-mantra. Ini yang lebih menyedihkan. Sehingga kita dapati ada ya, seorang keluar dari pondok pesantren ya, yang ditanya terkadang ilmu apa yang kau miliki. Bukan ilmu fikih, bukan ilmu hadis, bukan ilmu tafsir. Ya, bukan ilmu akidah, tapi ilmu kekebalan. Ilmu bisa terbang, ilmu bisa ini. Ini dari mana? Ini? Apakah Islam mengajarkan demikian? Semua inilah praktek-praktek yang berkaitan dengan jin, berkaitan dengan... Ya, minta pertolongan kepada jin dan ini merupakan praktek-praktek yang mengarahkan kepada kesyirikan. Ketahuilah para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita bicara kesyirikan, kita bicara tentang suatu dosa yang sangat besar. Bukan dosa sembarangan. Syirik adalah dosa yang terbesar. Dan kesyirikan lebih besar bahayanya daripada dosa-dosa yang lain, daripada berzina. Daripada durhaka kepada orang tua. Daripada mencuri harta orang lain Daripada membunuh orang lain Daripada membunuh orang tua lebih bahaya kesyirikan Inna syirka la zulmun azim Sungguhnya kesyirikan merupakan Kezoliman yang sangat besar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna allaha la yagufiru ayyushraqabih Wa yagufiru maduna dhalika lima yasha Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengampuni dosa kesyirikan Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan Oleh kerana sangat memprihatinkan tatkala Kesyirikan tersebar di tanah air kita. Kita belum kemaksiatan. Belum yang lainnya. Kesyirikan yang sangat terbaik dibandingkan maksiat-maksiat yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu mayu syirik billah, faqad harramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka jahannam. Wa ma'lil zalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, yang terjuruh musallam, kesyirikan kesyirikan disepelekan oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat kebanyakan jahil tidak mengerti, tidak mengerti. Mereka tidak tahu kalau pergi ke dukun itu bisa membatalkan syahadat la ilaha illallah. Mereka tidak paham. Mereka tidak paham kalau melaksanakan sihir, belajar sihir, praktekkan sihir itu bisa membatalkan la ilaha illallah. Mereka tidak paham. Mereka menyangka maksiat cuma membunuh orang, merampok orang, ya. mencuri barang orang. Tidak. Ini dosa yang lebih besar daripada itu semua. Karena kesyirikan berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita... ...agar kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang mencuri, membunuh, berzina, merampok. Ini semua dosa-dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Tetapi... ...kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...adalah dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Oleh karenanya... ...dosa yang Allah bebankanlah dosa yang sangat besar... Dan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika orang meninggal dalam keadaan berbuat syirik Dan tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan bacakan Buku yang sangat mulia ini Kitabu ya, Yang diberi judul oleh syekh dengan judulnya Kitabu Tawheed Kemudian Beliau rahimahullah Membawakan ayat yang pertama Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa qawli ta'ala Wa ma khalaqutul jinna wal insa illa liya'budun Yang artinya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini ayat dalam surat al-Dhariyat. Ayat yang sangat agung. Ayat yang sangat mulia. Yang mengingatkan kepada kita bahwasanya Apa sih tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini? Allah katakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hanya untuk mentauhidkan aku dalam sebagian salah mengatakan illalil wahidun kecuali dalam rangka untuk mentauhidkan aku hanya agar mereka menyerahkan ibadah hanya untukku. Oleh karenanya, kita ini setiap hari minimal membaca 17 kali sebuah doa yang sangat agung dalam surat Al-Fatihah dan kita baca ketika kita sedang salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim Ya Allah berilah aku petunjuk ya, Jalan yang lurus Sebelumnya kita kita mengikrarkan Kita me, mengikrarkan di hadapan Allah Kita mengatakan Iyaka na'bud Yang artinya Hanya kepada engkaulah ya Allah kami beribadah Hanya kepada engkau saja kami beribadah Kami tidak menyerahkan ibadah kepada selain engkau ya Allah Dan kalau kita memperhatikan ya, Konteks bahasa Arab dalam kalimat Iyaka na'bud kalau kita bahasa Indonesia ada namanya SPO. Subject, predikat, objek. Kita mengatakan saya menyembah Allah. Saya subjek menyembah predikat, Allah objek. Dalam bahasa Arab pun demikian ada. Dan dalam bahasa Arab. Setelah kita mengatakan kami menyembah Allah. Kita mengatakan na'buduka. Bahasa Arabnya demikian. Na'buduka. Kami menyembah Allah. Kami menyembah engkau ya Allah. Akan tetapi dalam surat Al-Fatihah. Posisi SPO dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memindahulukan menyebutkan tentang objek. Kata Allah, Iyaka na'bud. Hanya kepada engkau kami menyembah, ya Allah. Yang kata para ulama bahasa dalam hal ini. Ini memberikan faedah hasar. yaitu hanya pembatasan. Ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beribadah kepada Allah. Dan juga beribadah kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dan juga beribadat berdoa kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Barang siapa yang datang ke kuburan kemudian berdoa minta kepada penghuni kubur, inilah kesyirikan. Meskipun dia juga beribadah kepada Allah. Justru inilah hakikat kesyirikan tatkala seorang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Kenapa? Dia mengambil syarikat, mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah mengatakan, "Wa may yad'u ma'allah ilahan akhar." Barang siapa yang berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah itulah kesyirikan wa annal masajida lillahi fala taduu ma'allahi ahada kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya masjid-masjid milik Allah subhanahu wa ta'ala fala taduu ma'allahi ahada dan jangan sekali sekali kalian berdoa kepada Allah bersama kepada selain Allah bersama Allah oleh karenanya jangan disangka kesyirikan itu meyakini ada tuhan lain menyangka bahwasanya kesyirikan itu meyakini ada pencipta lain Hakikat kesyirikan dalam bahasa Arab adalah beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Inilah hakikat kesyirikan. Oleh kerana kalau kita melihat bagaimana kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakui pencipta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakui pemberi rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena masih ada sisa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Kaabah di Mekah. Kemudian mereka pun berdakwa Tauhid di Mekah. Terutama Nabi Ismail AS. Akan tapi dengan berjalannya waktu sehingga mulai pudarlah Tauhid tersebut. Dan masuklah kesyirikan sebagaimana saya jelaskan dalam kisah awal masuknya kesyirikan dalam Jaziratul Arab. Yang dibawa oleh ya Amr bin Luhay Al-Khuzai. Yang kata Nabi SAW, Ru'aytu Amr bin Luhay Al-Khuzai, Ya subuh Qosbahu bin Nar. Ya juru Qosbahu bin Nar. Saya melihat Amr bin Luhail Al-Khuzai menarik isi perutnya di neraka Jahannam. Dia yang pertama kali membawa kesyirikan dalam Jazirah Arab. Oleh karenanya perhatikan. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya, Orang Arab juga mengakui adanya Allah. Karena saya dahulu menyangka, Namanya kesyirikan itu kalau kita meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Ternyata bukan cuma itu. Oleh karenanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, Mereka mengakuinya ada Allah. Contohnya, banyak orang-orang musyrikin sebelum adanya Nabi saw. Sebelum diutusnya Nabi saw. Nama mereka Abdullah banyak. Dan Abdullah ini artinya hamba Allah. Di antaranya ayah Nabi saw. Sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi lahir, ayahnya namanya Abdullah. Tatkala peristiwa tentara bergajah. Kemudian, ya. Abraha ingin menghancurkan Kaabat tatkala itu. Kemudian Abraha mengambil Onta-ontanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi belum ada tatkala itu, Nabi belum lahir. Kemudian Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangi Abraha dan dia minta dikembalikan ontah-ontanya. Abraha kaget tatkala itu, ini orang datang dikira mau mau membela Kaabahnya yang akan dihancurkan oleh Abraha. Ternyata dia ingin mengambil ontah-ontanya, maka Abraha pun heran, kenapa demikian? Kata Abdul Muttalib. Ana Rabbul Ibil. Saya pemilik ontak-ontak. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha. Adapun Ka'bah ada Tuhan yang menjaganya. Ini padahal di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Jadi mereka tahu bahawasanya Ka'bah ada pemiliknya. Ada Allah Subhanahu SWT. Oleh karenanya orang-orang musyrikin dahulu juga. Mereka berhaji sebagaimana kaum muslimin. Meskipun dalam praktik haji tersebut. Ada penyimbangan-penyimbangan. Tapi mereka berhaji. Dan mereka bertalbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dan demikianlah talbiah mereka Sebagaimana diriwayatkan oleh imam muslim Dalam sahihnya Tatkala nabi s.a.w. melihat orang-orang Kaum musyrikin mereka berhaji Dan mereka, dan mereka Mengagungkan ka'bah Kita tahu orang-orang musyrikin Mereka mengagungkan ka'bah Bahkan mereka mengagungkan asyurul harum, hurum Ada bulan-bulan haram yang kata mereka Tidak boleh kita perang Dan itu bulan-bulan yang haram yang diakui oleh islam Sejak dahulu sudah ada kata mereka Tidak boleh kita perang Sehingga Tatkala mereka bertalbiyah, mereka mengatakan lah baik Allahumma lah baik, lah baiklah syarikat lah kalah baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waillahum qat qat. Kata mereka, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Kata Nabi, cukup, jangan ditambah. Namun mereka tambah talbiyah mereka, kata mereka, illa syarikan huwalaq tamliku wa mamalak. Kecuali syarikat yang Engkau kuasai ya Allah, dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi kata mereka, tidak ada kesyirikan bagi engkau ya Allah, kecuali kesyirikan yang kau izinkan. Itulah ta'uzah dan yang lainnya. Oleh karenanya, kesyirikan yang mereka lakukan adalah masalah penyembahan, peribadatan. Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada serana Allah. Saat kala Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian menyembah kepada serana Allah? Kata mereka dalam Al-Quran, illa Kami tidak menyembah mereka, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain kata mereka, haula'is syafa'una inda Allah, mereka ini sembahan-sembahan kami adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesembahan mereka adalah Lata, seorang yang saleh. Dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, Lata kana yalitu sawiqah lilhujjaj. Lata ini seorang yang saleh yang dahulunya dahulu membuat makanan dan dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Tatkala dia meninggal dunia maka di kuburnya dibuat patung, sehingga dia pun di, disembah. Orang-orang musyrikin dahulu, mereka menyembah lata, karena menganggap lata ini pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu SWT. Sebagaimana disebutkan oleh ar-razi dalam tafsirnya, bahawasanya mereka menyembah orang-orang soleh, karena mereka meyakini, dengan menyembah melalui orang-orang soleh, rezeki mereka lebih lancar, urusan mereka lebih mudah. Kalau mereka menyembah Allah langsung, tidak. Mereka mengatakan, kami banyak dosanya. Oleh kerana kami lewat orang-orang soleh supaya lebih cepat hajat kami dipenuhi. Karenanya, pada hadirnya rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesyirikan banyak macamnya. Di antaranya, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, orang-orang musyrikin, takkala mereka dalam keadaan terdesak, mereka ikhlas. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Wa ida roki bu filfulki da Allaha muhlasinya lahud Tatkala mereka ya, berlabuh di lautan, kemudian mendapati ombak yang sangat besar, dalam keadaan genting, da Allaha muhlasinya lahud Mereka pun ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Falama najahum ilal bari idahum yushrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat lagi kesyirikan. Terkadang mereka ikhlas. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ahli tafsir semua sepakat. Maksud ayat ini, bahawasanya mereka beriman kepada Allah, Allah maha pencipta, Allah maha pemberi rizki, akan tapi mereka berbuat syirik, dengan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sinilah, para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus sadar bahawasanya banyak kesyirikan yang terjadi di tanah air kita. Orang-orang menyembelih dan menyembelih merupakan ibadah. Menyembelih kepada surat Allah. Menyembelih untuk jin. Menyembelih untuk penjaga gunung. Untuk dewa ini, untuk dewa anu. Ya. Kemudian berdoa minta kepada penghuni kubur. bernazar kepada penghuni kubur. Ya mbah, ya sunan, kalau saya lulus ujian, saya ingin berjalan berapa kilo. Ini bernazar diserahkan kepada surat Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih untuk surat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kesyirikan yang terkadang sangat kita sedihkan. Kita dapati masjid-masjid kosong, kita dapati kuburan-kuburan sangat ramai. Masjid-masjid sepi, tapi di kuburan-kuburan orang ramai-ramaikan kuburan. Sebagian mereka, diantara mereka ada yang minta-minta kepada penghuni kuburan ini tidak diperbolehkan. Doa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ma khalaqul jinna wal insa illa li dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan yang mulia. Tujuan yang mengingatkan kita bahwasanya kita diciptakan di atas muka bumi ini, bukan hanya untuk tidak ada apa, tidak ada sesuatu yang ditugaskan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ayah sabul insanu ayutragasuda. Apakah seorang manusia menyangka bahwasanya dia dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, La yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah dan tidak dilarang. Tidak. Emangnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita hanya sekedar main-main, tidak ada tujuan Tidak Allah menciptakan kita dengan tujuan yang mulia Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada kita Kalau seorang hamba Ternyata di atas muka bumi ini Dia tidak melaksanakan tujuan penciptaan dia Dia tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia sama dengan makhluk-makhluk yang lain yang tidak bernilai Dia sama dengan hewan Dia sama dengan benda mati sama, kenapa dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia lalai dari tujuan Di pencipta, penciptaan dia. Bahkan dia akan menjadi lebih parah daripada hewan-hewan tersebut. Kenapa hewan-hewan tersebut? Tatkala di hari kiamat Allah akan rubah mereka menjadi pasir. Menjadi debu. Oleh karenanya orang kafir tatkala seorang musyrik tatkala melihat Allah di hari kiamat kala Allah merubah Hewan-hewan menjadi pasir setelah dikisos dan Di antara hewan-hewan tersebut Maka dia mengatakan Ya laytani kuntuturaba Seandainya saya menjadi pasir seperti hewan-hewan tersebut Tetapi ternyata tidak demikian Tatkala dia melalaikan tujuan utama penciptaan dia di atas muka bumi ini Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala Dan dia terjerumus dalam kesyirikan Maka dia terancam dengan adab yang pedih Adab yang kekal Yang tiada henti-hentinya yang Allah siapkan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani Perhatikan ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali" Ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kecuali. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ini memberi faedah penghususan bahwasanya tujuan penciptaan kita di alam semesta ini hanya satu yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa namun kenyataan yang kita lihat banyak dari kita yang waktunya dia habiskan bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia habiskan untuk mencari dunia dia habiskan untuk bersenang-senang Waktu yang dia lakukan untuk beribadah hanyalah sedikit Waktu yang dia gunakan untuk sholat hanyalah sedikit Waktu yang dia gunakan untuk ibadah-ibadah hanyalah sedikit Yang lebih parah lagi orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan Lupa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia lupa bahawasanya dia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tujuan yang utama Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas tujuan tersebut Seorang muslim tatkala hidup di atas muka bumi ini dia harus senantiasa ingat bahawasanya tujuan dia diciptakan di atas muka bumi adalah untuk beribadah. Oleh karenanya, dia berusaha menjadikan hari-harinya, waktu-waktunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak mungkin seperti saya ingatkan, tidak mungkin seorang bisa beribadah tanpa memperhatikan dunia. Dunia perlu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walatansanasi baka minat dunia. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Akan tapi dunia tersebut hanyalah sarana. Dan perantara agar seorang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tak kala makan, tak kala minum, tak kala bergerak, tak kala bekerja. Hendaknya dalam tujuan dia, niat dia agar dia mudah untuk beribadah. Dia cari nafkah agar dia bisa beribadah. Sampai-sampai sebagian salah mengatakan, Inni la ahtasibu naumati wa qawmati. Ya, saya sungguhnya mengharapkan tidurku dan bangunku. Agar saya dapat pahala sebagaimana saya berharap. Saya dapat pahala dari sholat. Dan puasaku. Kenapa? Tadkala dia tidur, tatkala dia beristirahat tatkala dia makan, dia niatkan semuanya adalah Untuk bisa beribadah kepada Allah Untuk bisa menjalankan tujuan utama diciptak, Diciptakannya di atas muka bumi ini Karenanya Seorang yang menjadikan perkara sebaliknya Dunia menjadi tujuannya ya, Dan agama hanyalah Nimbrung hanya diikutkan Bukan merupakan tujuan utama Maka orang ini Adalah penyembah dunia dan orang inilah yang telah dicelak oleh Rasulullah s.a.w. Kata Rasulullah s.a.w. Ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham Celaka penyembah dinar dan celaka penyembah dirham Siapa mereka orang-orang yang menghabiskan waktunya Untuk mengumpulkan dunia Untuk mengumpulkan harta Dengan lupa kepada akhirat Lupa bahawasanya dia akan diminta pertanggungjawaban Sehingga harta yang dia kumpulkan Tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah tidak untuk bersedekah tidak untuk membayar zakat tetapi hanya sekedar untuk berkaya dirinya dan dia lupa bahwasanya harta yang dia kumpulkan seluruhnya itu tidak akan dia bawa di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa apapun oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu bersabda yuhsyarul nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman semuanya manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan hufatan uratan dalam keadaan tidak memakai alas kaki dalam keadaan telanjang bulat. Dalam keadaan gurlan buhman dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan buhman tidak membawa sedikit pun dari dunia ini. Tidak ada yang dia bawa. Ini kondisi manusia pertama kali dibangkitkan dari kuburan. Oleh karenanya seorang harus sadar bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan tujuan dia di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang dia jalani, kehidupan yang dia jalani, hendaknya dia ni niatkan sebagai sarana untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan ayat berikutnya Itu firman Allah Subhanahu wa taala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an iabudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Allah Subhanahu wa taala tatkala Mewajibkan setiap umat manusia untuk bertauhid kepada Allah. Allah kirim para Rasul untuk mengingatkan mereka. Kata Allah, Wa laqad ada baas nafikul Kami telah utus bagi setiap umat seorang Rasul yang menyeru, Aniak budul Allah, sembah Allah saja, wajib tani butaogud dan jauhilah toagud, jauhilah kesirikan. Apa itu toagud? Para salaf banyak menafsirkan tentang makna toagud ini. Di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu, Toagud adalah syaitan. Kemudian perkataan Jabir, seorang, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan at-tagut kuhanu kana tanzilu alaihi asyaitin. Tagut adalah dukun-dukun yang syaitan turun kepada mereka. Ini semua tagut. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah, al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan definisi tentang tagut dengan definisi yang umum. Kata beliau, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Tawgut adalah semua yang melampaui batas, yang seorang hamba melampaui batas, baik yang disembah, ataupun diikuti, ataupun ditaati. Jadi bentuk-bentuk Tawgut banyak. Ada yang disembah, ada yang ditaati dengan mbabi buta, ada yang diikuti mbabi buta, ini disebut dengan Tawgut. Semua yang disembah selain Allah, disebut Tawgut. Akhirnya para ulama beri persyaratan, yang namanya togut adalah Wahuwa radin Yaitu yang disembah dan dia ridha Karena sesembahan sesembahan manusia ini bermacam-macam Ada sembahan-sembahan yang Merupakan orang-orang soleh Yang baik-baik Ini adalah sembahan merupakan syaitan Atau orang-orang yang ridha untuk disembah Contoh sembahan-sembahan orang Yang merupakan orang-orang soleh Seperti orang-orang nasrani, Mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam Sebagian orang menyembah malaikat padahal malaikat adalah ibadun mukramun yaitu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian orang-orang Yahudi menyembah Uzair seorang saleh juga dan di antara mereka ada yang menyembah jin dan betapa banyak orang-orang yang menyembah jin dan mereka menyangka bahwasanya jin-jin tersebut adalah malaikat oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah orang-orang yang mereka menyembah Jin, namun mereka menyangka mereka sedang menyembah malaikat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala surat Sabah ayat 40. Wajum yahshuruhum jami'an, thumma yaqoolulil malaikati, aha ulai iya kum kano yabudun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala Allah mengumpulkan mereka seluruhnya, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, aha ulai iya kano yabudun. Wahai para malaikatku. Apakah mereka ini orang-orang dahulu menyembah kalian? Wahai para malaikatku. Malaikat berlepas diri tatkala itu. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Kata para malaikat. Maha suci engkau ya Allah, engkau adalah penolong kami. Bukan mereka. Balkanu ya abudunal jinna aksaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka menyembah jin. Ya, dan kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin tersebut. Dan ini yang, yang, yang sangat mengerikan yang kita lihat di tanah air kita. Orang takut namanya dewa, orang takut namanya jin, sedikit -sedikit sesajian sedikit-sedikit kesembahan, sedikit-sedikit menyembeli untuk jin, ya, dupa-dupa untuk jin, pasang jimat-jimat untuk jin, menyan-menyan. Dan ini tersebar di tanah air kita. Ini adalah bentuk-bentuk peribadatan kepada jin, sehingga jin-jin di tanah air kita benar-benar diagungkan. Orang-orang takut sama jin. sehingga terkala, terkadang kita lewat kuburan saja kita ketakutan, khawatir ada jin yang muncul dari kuburan tersebut keluar asap dan lainnya padahal kuburan tujuannya untuk mengingat akhirat kita kalau di sini di Arab Saudi ke kuburan manapun tidak ada namanya merinding, tidak ada, benar-benar kita ke kuburan benar-benar kita ingat akan kematian kita ingat kita akan mati seperti penghuni kubur tersebut kalau kita di Indonesia lewat kuburan yang pertama kita ingat akan keluar gondruwo, akan keluar apa nenek lampir, akan keluar apa apa tuyul kuntilanak yang ternyata keluar si manis jembatan ancol. Ini yang buat orang terutama kemudian didukung dengan acara-acara seperti UKUK gentayangan. jin semakin diagungkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang peribadatan terhadap jin dalam surat jin, kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijal min al-jinn fazaduhum raqaq. Dan dahulu ada sebagian Manusia yang mereka minta perlindungan kepada jin maka semakin menambah kesombongan jin tersebut dan semakin menambah kukufuran bagi orang-orang tersebut. Bagaimana kisah ayat ini? Tatkala ada sebagian orang yang melewati sebuah lembah dan mereka tahu lembah tersebut ada jin-jin yang jahat maka pimpinan rombongan berkata: Na'udhu bi sayyidihadal wadi min sufaa ikaumihi. Kami berlindung kepada bosnya lembah ini. Dari kalangan jin, dari gangguan anak buahnya Maka dia pun selamat Setelah dia mengucapkan mantra Naudhu Kami berlindung kepada pimpinan lembah ini Agar tidak diganggu oleh Agar tidak diganggu oleh anak buahnya Ini sering Sebagian orang tak kena lewat lembah Suruh ngebel sebagai bukti minta permisi kepada jin Atau mengucapkan sesuatu Takut dengan jin Tidak baca doa, bukan baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW tapi memberi penghormatan kepada jin. Akhirnya apa? Jin semakin besar kepala dan tersebar di mana-mana. Berbeda di sini. Di sini hampir saya tidak pernah ketemu orang kesurupan. Hampir tidak pernah saya lihat. Berbeda di tanah air. Sedikit situ orang kesurupan. Sedikit situ orang kemasukan. Sedikit-sedikit ya. ada gentayangan. Orang yang lihat ini, lihat anu. Kenapa jin benar-benar disembah oleh sebagian masyarakat kita? Masjid-masjid kosong azan terkadang tidak terdengar, musik-musik terdengar di mana-mana. Bagaimana jin tidak betah? Adapun kalau suatu tempat kemudian azan dikumandangkan, maka sesak bagi mereka untuk bisa menguasai ya, manusia. Oleh karenanya saya sebutkan dalam ayat ini bahwasanya malaikat mengatakan, balkanu ya'budunal jinnah aksaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka menyembah jin dan kebanyakan mereka percaya kepada jin-jin tersebut dan diantara tobat yang disembah adalah jin, jin-jin yang terkadang menipu manusia, terkadang jin-jin muncul menampakkan dirinya seakan-akan dia seorang yang soleh, terkadang dia menampakkan dirinya karena jin bisa merubah bentuknya, seakan-akan dia seorang wali, seakan-akan dia seorang sunan akhirnya orang tersebut beribadah kepada jin tadi, belajar ilmu-ilmu tertentu padahal bukan dari Islam, disangka malaikat. Ternyata jin. Dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Mereka mengaku-ngaku orang-orang yang disiksa oleh Allah pada hari kiamat kelak. Mereka mengaku menyembah malaikat. Malaikat mengingkari. Mereka tidak menyembah kami, Allah. Mereka menyembah jin. Artinya apa? Banyak jin yang mengaku sebagai malaikat atau mengaku sebagai orang-orang yang yang soleh. Dan di, dan di antara togut yang disebutkan oleh Jabir bin Abdillah adalah para dukun. Ini toghut. Toghut itu apa? Syaitan. Oleh kerana tidak boleh bagi kita menghormati para dukun. Tidak boleh. Bahkan dukun itu harus dihinakan. Bagaimana tidak dihinakan? Sementara Nabi SAW mengatakan hadus sahir. Dorbatun bisayf. Hukuman bagi penyihir dipenggal kepalanya. Lantas kita malah mengagungkan tukang sihir. Malah mengagungkan para dukun. Para normal. Mempercayai perkataan mereka. Ini benar-benar bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dan benar-benar bertolak belakang dengan ajaran tauhid. Kemudian Allah, kemudian penulis membawakan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang tauhid, ayat-ayat yang Allah memerintahkan kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Di antaranya dalam surat Al Isra' ayat 23-24. Wa kaulihi Taala kata penulis, Wa kaulihi Taala. Wa Wakkaza rabbuka Alla Ta'budu illa Iya. Wabil wali daini ihsana dan Tuhanmu telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa taala wabil wali daini ihsana dan hendaknya kalian benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma ya bulogon na'inda kal kibaroh aduhuma aukilahuma falataku lahuma ufin walatanharhuma dan jika kedua orang tua telah mencapai masa tua masa jompo salah satunya atau kedua-duanya Maka janganlah engkau berkata kepada mereka uf ah ci. Wala tanharhuma dan janganlah engkau membentak mereka berdua. Wa qul qawlan karima dan sampaikanlah kepada mereka berdua dengan perkataan yang baik. Wakhfid lahuma janaha dhulli rahmah Wa kun rabbirhamhuma kama rabbayani shagira. Ndak engkau merendah di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Dan berdoalah ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah Merawatku tadkala aku masih kecil Ini ayat yang sangat agung juga Yang menjelaskan tentang Bahawasanya Allah telah menetapkan Allah ta'budu illa iya Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Tidak boleh seorang beribadah kepada Allah Dan juga beribadah kepada selain Allah Oleh karena ini kalau ada orang menyembelih untuk jin Dia ingin bangun rumah Kemudian ada dukun bilang Ini kebanyakan pekerjaan dukun Kalau kau ingin rumahmu aman Tidak diganggu oleh syaitan Maka potonglah ayam hitam tiga ekor dan tumpahkan darahnya di bawah rumahmu sebelum kau bangun pondasi. Orang ini orang Islam dan dukunnya juga mengaku Islam. Kadang dukunnya guru agama yang jadi masalah. Akhirnya dia pun menyembelih ayam untuk jin atau penjaga tanah tersebut atau tuan tanah kalau istilah sebagian orang. Kita katakan ini perbuatan kesyirikan. Terkadang dia mengengkari mengatakan saya saya salat. Saya bayar zakat. Saya sudah haji. Kenapa kau bilang saya musyrik? Kita bilang, saya tidak menuduh engkau musyrik. Karena tidak mudah menuduh orang seorang musyrik. Tidak mudah. Tetapi saya katakan, kau telah terjurumus dalam perbuatan apa? Kesyirikan. Karena kita punya kaedah, tidak semua orang yang melakukan kesyirikan jadi orang musyrik, otomatis kafir. Tidak semua. Harus ada persyaratan. Tetapi dia telah melakukan suatu perbuatan kesyirikan. Menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan, Menyembelih merupakan ibadah. Allah mengatakan, inna solati, kul inna solati wa nusuki. Katakanlah bahawanya, solatku dan sembelihanku. Lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sembelihanku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada syarikat. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, itu syirik. Terkadang sulit dipahami oleh sebagian orang, karena kejahilan mereka, tidak paham apa arti kesyirikan. Akan tapi kalau kita jelaskan namanya syirik, adalah menyerahkan ibadah kepada silahat Allah. Dan kita harus sebarkan pemahaman ini. Kepada masyarakat. Karena saya katakan. Kebanyakan masyarakat kita tidak paham. Bahwa itu merupakan kesyirikan. Bahkan mereka mengatakan. Ini hanyalah adat istiadat. Ini hanyalah ritual. Kita kita katakan. Tidak sembarang kita melakukan adat istiadat. Kalau adat istiadat berkaitan dengan akidah. Bahkan bertentangan dengan akidah Islam. Maka tidak boleh dikerjakan. Apapun adat tersebut. Di sini Allah mengatakan. Allah ta'budu ila iya. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya untuk Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk bertauhid dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwani fillah saniyallahu Ini menunjukkan akan agungnya ibadah berbakti kepada orang tua. Allah mengatakan bertauhidlah kepada aku dan berbaktilah kepada kedua kedua orang tuamu. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua merupakan ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya tatkala Rasulullah sallallahu ditanya ayu a'mal afdal amalan mana yang lebih afdal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu ala waqtiha yang pertama adalah yang paling afdal adalah salat pada waktunya yang kedua birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua sebaliknya tatkala Rasulullah sallallahu mengatakan ala uhmirukum bi akbaril kabair maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar Rasulullah SAW mengatakan asyruku billah berbuat syirik kepada Allah yang kedua, kukul waliden berdurhaka kepada kedua orang tua. Oleh ya. kerana, ikhwan barang siapa yang ingin segera masuk surga, diantara ibadah yang sangat agung adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kapan terutama tatkala kedua orang tua sudah mencapai masa jompo? Tatkala kedua orang tua sudah tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri. Dia butuh perawatan anak-anak. Perawatan anak-anaknya. Inilah kesempatan bagi kita untuk Mencapai kiriaduan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berdoa. Roghi ma'anf, celaka dan celaka dan celaka. Tatkala ditanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang celaka tersebut? Di antaranya, kata Rasulullah SAW, Rajulun adroka abawahi ahaduhuma aukilahuma aukilaihima. Kata Rasulullah SAW, itu seorang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satunya atau kedua-duanya. Filkibar, dalam keadaan masa jumpa. Thumma lam yadukhlil jannah, kemudian tidak bisa masuk surga. Orang yang seperti ini, orang Orang yang celaka. Yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua, namun tidak membuat dia berkesempatan masuk surga. Kenapa pintu surga telah terbuka di hadapan dia? Tinggal dia berbakti kepada orang tuanya, langsung masuk surga. Tetapi, justru sebalik, sebaliknya sebagian orang, tatkala orang tuanya sudah mencapai masa tua, diletakkan di pantai jombong. Atau dibiarkan di rumah, didatangkan pembantu untuk mengurus orang tuanya, sementara dia tidak pernah datang kecuali sebulan sekali, atau setengah tahun sekali, atau setahun sekali apakah ini bentuk berbakti ini bentuk penyiksaan terhadap orang tua penyiksaan batin kedua orang tua yang tatkala mereka sudah mencapai masa jompo butuh perhatian anak-anak mereka ternyata justru dilalaikan oleh karenanya Allah ingatkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidayni ihsana yang kalau kita takdirkan dalam bahasa arab ihsana itu i'rabnya adalah tamyiz i'rabnya adalah maful mutlaq penekanan Yaitu, ahsinu bil bilwalidain ihsana. Hendaknya kalian benar-benar... ...penekanan untuk takkit. Ahsinu bil bilwalidain ihsana. Hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengatakan, imma yablogona inda kal kibar. Tatkala. Mereka sudah mencapai masa tua. Ahaduhuma aukilahuma. Salah satunya atau kedua-duanya. Allah katakan, falatakullahuma uffin. Jangan engkau mengatakan ah. Kenapa? Karena tidak mudah merawat orang tua tatkala sudah mencapai masa tua oleh karenanya para ulama mengatakan di antaranya imam al-qurtubi rahimahullah bagaimanapun kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua tidak akan sama antara kebaikan orang tua kita kepada kita tidak akan sama sampai tatkala ada seorang yang berjalan dari negeri yaman dia mikul ibunya dipikul dan dia kemudian tawaf di kaabah. kemudian dia bertanya kepada ibnu umar apakah engkau melihat saya sudah membalas bakti berbakti kepada jasa ibu saya, kata Ibnu Umar, tidak. Sama sekali tidak. Belum. Meskipun kita sudah merawat ibu kita, dalam keadaan masa tua tidak akan sama, tatkala ibu kita merawat kita, tatkala kita kecil. Kenapa? Ibu kita tatkala merawat kita masih kecil. Dengan penuh kesabaran. Tatkala mencebok kita, tatkala membandingkan kita, dengan penuh berharap agar kita menjadi segera dewasa. Berharap agar anak ini panjang umur, dan segera bisa tumbuh besar dan menjadi dewasa. Dirawat dengan penuh kasih sayang, adapun orang yang merawat ibunya terkadang tidak timbul perasaan seperti ini. Terkadang dia mengatakan saya harus bersabar. Ya, sebelum ibu meninggal dunia, saya akan akan kapan ibu meninggal dunia. Tidak akan sama perasaan tersebut. Oleh karena itu, ikhwan, kesempatan tatkala ayah ibu kita sudah mencapai masa tua agar kita berbakti kepada mereka. Kalau ayah kita masih muda, dia tidak butuh dengan kita. Bahkan sebagian orang tua Malu ya kalau kita katakan ayah tinggal sama saya Terkadang sebagian orang tua punya rasa Ya harga diri dia mengatakan Ngapain saya tinggal sama kamu nak? Saya masih kuat, bapak masih kuat Ayah masih kuat, saya tidak butuh dengan bantuanmu Bahkan sebagian orang tua meskipun sudah tua Masih memberikan kepada anaknya Kapan dia butuh kita? Tadkala dia jomblo sudah tidak bisa Tidak bisa bergerak Ke kamar mandi harus diangkat Itu tatkala itu butuh kasih sayang kita Sehingga Allah ingatkan dalam mitin Allah mengatakan, Allah tidak hanya mengatakan berbakti kepada orang tuamu secara mutlak. Tapi Allah mengatakan, indakal kibar, tatkala mereka sudah tua dan di sisimu. Tatkala mereka sudah tua dan di sisimu. Ingat, sebagian orang, tatkala orang tuanya sudah tua, dia ingin agar dirawat oleh adiknya atau oleh kakaknya. Ini salah. Justru kata, tatkala orang tua sudah tua, kita berusaha orang tua itu tinggal sama kita. Allah mengatakan, indakal kibar. Di sisi engkau tatkala sudah mencapai masa jemput. Jangan kita serahkan sama adik kita. Jangan kita serahkan sama kakak-kakak kita. Kita berusaha, kita yang rawat. Kalau mereka ingin jenguk ibu, silakan datang ke rumah kita. Ini ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat-sangat mulia. Kata Allah, فَلَا تَكُلْ لَهُمَ أُفْنِ Janganlah engkau berkata kepada mereka berdua, Ah, cih. Kenapa? Karena merawat orang tua terkadang menimbulkan kejengkelan. Jadi ini benar-benar kenyataan. Orang tua namanya sering pikun sudah dikasih makan minta makan lagi sudah salat dia bilang saya belum salat antarkan saya wudu padahal begitu beratnya ngantar dia ke kamar mandi untuk wudu ini semua ujian sehingga terkadang membuat kita jengkel dan kita mengatakan ah ini kata para ulama perkataan kita terhadap orang tua kita ah dosa besar dosa besar sampai-sampai para ulama mengatakan para ahli tafsir mengatakan kalimat uf dalam bahasa Arab atau ah itu kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Kalau ada kalimat yang lebih ringan daripada itu akan Allah sebutkan dalam Al-Quran namun tidak ada. Kalimat yang paling ringan menunjukkan kejengkelan kita kepada orang tua adalah kalimat ah atau cih. Itu pun hukumnya dosa besar. Bagaimana kalau kita membantah orang tua? Bagaimana kalau kita membangkang orang tua? Bagaimana kalau kita merendahkan orang tua? Terutama saat kita sudah mencapai, memiliki gelar atau sudah menempuh pendidikan yang tinggi kita mengatakan ibu sok tahu ayah sok tahu celibit ini bentuk-bentuk perendahan kepada orang tua dan menyakiti hati orang tua bahkan sebagian salaf mereka tidak berani makan sama ibunya tatkala ditanya kenapa anda tidak makan sama ibu anda dia mengatakan saya khawatir ibu saya melihat suatu makanan dan dia ingin kemudian saya yang makan makanan tersebut saya tidak ingin menyakiti hatinya sama sekali kata Allah subhanahu wa taala wala tanharhuma jangan-jangan kau membentak mereka sebagian ulama menyebutkan ma makna dari tanharhuma yaitu engkau membuat tindakan-tindakan yang menunjukkan kejengkelanmu sebagian ahli tafsir mengatakan di antaranya engkau mengibas dengan tanganmu ini salah di hadapan orang tua bikin demikian ini durhaka bentuk durhaka kepada kedua orang tua bagaimana lagi seorang yang kemudian malu diketahui orang tuanya Malu berjalan dengan orang tuanya. Benar-benar ya. dia merendahkan dan menghinakan kedua orang tuanya ini merupakan bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wakullahuma kaulan karima dan katakanlah kepada mereka berdua, ucapkanlah kepada mereka berdua dengan ucapan yang mulia, Wakfitlahuma jana hazul liminar rahmah hendaknya engkau tawadhu rendah diri di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang, Wakurabir hamhuma kamarabaya ni sahirah. Dan katakanlah Ya Allah rahmatilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah merawat merawat tatkala aku masih kecil. Dan ini doa yang diajarkan kepada kita. Sampai sebagian salaf orang-orang terdahulu mengatakan wajib bagi seorang untuk setiap solat mengucapkan doa ini. Robi'urrahmuhma, Robi'ulfihrli, wali-wali daya, warrahmuhma, kamarabayani, saghiro. Kapan dia berbakti kepada orang tuanya? Apalagi dia jauh dari orang tuanya? Di antaranya mendoakan kedua orang tua sebagian orang benar-benar durhaka tatkala bersafar jauh dari orang tua tidak pernah telepon orang tua bahkan malas untuk sms orang tua sementara kalau telepon istrinya telepon calon istrinya berjam-jam pulsa habis banyak tidak dia pedulikan tapi nelpon ibunya malas nulis surat buat ibunya malas subhanallah sebagian ibu sebagian orang tua benar-benar bahagia tatkala datang surat dari anaknya Tatkala dia membuka surat dari anaknya yang sedang merantau. Maka dia baca dengan penuh perhatian. Bahkan surat tersebut dia ulang-ulang. Setiap dia rindu dia baca surat tersebut. Kita yang nulis mungkin menganggap sepele. Tetapi bagi orang tua tulisan tersebut sangat berharga. melepaskan kerinduannya. Bagaimana juga dengan orang-orang yang tatkala istrinya. Minta ini, minta anu dia belikan untuk istrinya. Minta mobil mewah. Minta jalan-jalan ke sana sini, dia, dia turuti. Keluar negeri, dia turuti. Begitu ibunya minta uang untuk suatu keperluan dia mengatakan afwan Bu saya banyak keperluan. Saya banyak utang ini durhaka kepada ibunya. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Walliauz billah oleh karenanya fawani fillah sania Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dari orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an dan sembahlah Allah saja dan janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan makna la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya sembahlah Allah saja dan jangan buat kesyirikan. Inilah perintah yang sangat agung yang merupakan tujuan kita diciptakan. Wa'budullaha Wala itu syirikubihi syaia. Sembala Allah saja dan tidak boleh berbuat kesyirikan sama sekali. Dalam bahasa Arab kalimat syaian nakirah, jadi ada tanwinnya syaian. Dan dalam, ya seperti ini larangan dalam kalimat nahi para ulama mengatakan kalimat nakirah dalam fisiakin nafi itu memberikan faedah keumuman. Janganlah artinya kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, wala itu syirikubihi syaia. Artinya janganlah kalian berbuat kesyirikan Mengambil kesyirikan apapun bentuknya. Umum. Apakah kalian menyembah seorang nabi, atau malaikat, atau jin, atau berbuat syirik dengan pohon besar, beri sajian kepada batu besar, segala bentuk makhluk tidak boleh kita samakan dengan Allah. Tidak boleh kita jadikan syarikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Umum. Kemudian dalam kalimat, wala tu demikian juga para ahli bahasa, menyebutkan dalam kitab kitab apa lugah menyebutkan bahwasanya dalam fiil itu ada masdar Latu tusyriku ada masdar di situ dan masdar itu adalah kalimat nakirah isyrokan sehingga kalimat latu tusyriku janganlah kalian berbuat kesyirikan juga mengandung keumuman yaitu janganlah kalian berbuat kesyirikan dalam segala bentuk kesyirikan Baik syirik kecil, atau syirik besar, atau syirik khaufi, syirik yang samar, atau syirik jali, syirik yang nampak. Seluruh bentuk kesyirikan tidak boleh kalian lakukan. Oleh kerana dalam ayat ini, bagi siapa yang memahami bahasa Arab, akan dia dapati ada dua bentuk keumuman. Pertama, keumuman dari bentuk kesyirikan dilarang. Segala bentuk kesyirikan tidak boleh. Baik syirik kecil, maupun syirik besar, syirik samar, maupun syirik yang nampak. Syirik yang tersembunyi ataupun yang kelihatan. Dan keumuman kedua, dari segiri bentuk yang disyir, disyirikan. Baik nabi ataupun malaikat ataupun wali ataupun jin ya, ataupun batu ataupun pohon semuanya tidak boleh dilakukan dalam peribadatan kepada Allah. Kita hanya beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Besok insyaallah akan kita lanjutkan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Allah taala besok. Silakan kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bagaimana kita menasihati secara baik-baik kepada keluarga kita yang melakukan kesirikan seperti mengunjungi kubur, melakukan bita-bitah yang uh, menjurus kepada kesirikan? Maksud Anda bagaimana tahapan-tahapan untuk menasihati mereka dari hal yang bisa diterima dengan baik mereka? SyukurNya. ⁉Ikhwanul filah Zainal abidin ⁉Kita tahu bahwasanya menziarahi kuburan merupakan ibadah yang agung. Kata, Allah, kata Nabi SAW, Zuru'l-kubur, fa'innahatudhakirukumul akhirah. Kata Nabi SAW, Kuntunahaitukum anziyaratil kubur. Saya dulu melarang kalian untuk menziyarat kuburan. Kapan tatkala baru masuk Islam. Sebegini disebutkan oleh sebagian ahlul hadith. Dalam sahih Bukhari dinukilkan, bahawa kenapa Nabi SAW dahulu melarang orang-orang ke kuburan. Karena tatkala Islam baru masuk, khawatir akidah mereka goyang khawatir mereka kembali kepada peribadatan kepada penghuni kubur. Kemudian kata Nabi Sallam, fal anafazuruhah. Akan tapi sekarang ziarahilah kuburan. Fa inna hatudhki rukumulakhirah. Karena ziarah kuburan bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Oleh karenanya fungsi ziarah kubur ada dua. Yang pertama mengingat akhirat. Yang kedua kita mendoakan penghuni kubur. Karena orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa beramal lagi. Kata Nabi Sallam, idhamata benu adam ing kotamaluh. Jika anak Adam telah meninggal dunia maka Terputuslah amalannya. Kita doakan mereka. Ya. Ini tujuan utama ziarah kubur dan dianjurkan, disunahkan seorang untuk menziarah kubur. Akan tapi, ada tujuan-tujuan yang keliru. Yang dilakukan oleh sebagian orang. Di antaranya pergi ke kuburan dalam rangka untuk minta penghuni kubur. Ini salah. Seharusnya kita mendoakan penghuni kubur. Ya, karena amalan dia sudah terputus. Sebaliknya malah kita minta kepada penghuni penghuni kubur. Dan saya katakan ini merupakan kekeliruan. Saya katakan bahwasanya Seorang yang menggunakan akal yang sehat Dia tahu bahwasanya Orang yang sudah meninggal, dia tidak bisa apa-apa Tidak bisa apa-apa, kita sama-sama tahu Tidak bisa apa-apa Sehingga saya katakan, kalau dia Sudah meninggal, sudah tidak bisa sholat Maka kita yang sholatkan dia Dia tidak bisa lagi mandi, maka kita yang mandikan dia Dia tidak bisa pakai baju, maka kita kafankan dia Dia tidak bisa berjalan menuju Rumahnya di liang lahat, kita yang angkat dia Kemudian kita kuburkan, maka Apakah masuk akal setelah kita kuburkan Kemudian kita minta kepada penghuni kubur tersebut ini merupakan hal yang yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Oleh karenanya setelah Nabi SAW meninggal banyak kejadian-kejadian yang terjadi setelah itu terjadi peperangan melawan Musyriem Al-Khazab ya, yang mengaku Nabi palsu, terjadi peperangan melawan orang-orang kafir, perluasan daerah kaum Muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Namun tidak direwaidkan sama sekali sahabat datang ke kuburan Nabi kemudian beristighosa kepada Nabi SAW tidak ada sama sekali. Justru sebaliknya tak kalah musim. Kemarau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab malah bertawassul dengan doa paman Nabi saw. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Umar bertawassul dengan doa Abbas. Padahal kita tahu Nabi saw ya, lebih mulia daripada Abbas dan Nabi saw setelah meninggal kedudukannya lebih mulia daripada semasa hidupnya. Akan tapi kenapa Umar bin Khattab tidak bertawassul kepada mayat Nabi, meminta kepada Nabi untuk mendoakan? kepada Allah Subhanahu wa taala karena nabi sudah meninggal dunia oleh karenanya tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia Umar marah dan Umar berkata siapa yang mengatakan Muhammad meninggal la'aktulannahu saya akan ponggal kepalanya sambil orang semua takut dengan Umar tatkala itu namun Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun engkau bakalan mati sebagaimana mereka juga bakalan meninggal dunia sehingga kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan khutbahnya yang sangat indah dia berkhutbah dia mengatakan mangkana ya'budu Muhammadan فَإِنَّ مُحَمَّدًا قُوَتْمَتْ Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هَيُّ لَا يَمُوتْ Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Oleh karenanya, tidak ada dalam ajaran Islam meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang ada kita minta kepada Allah SWT, atau kita minta kepada orang yang masih hidup yang bisa berdoa, kita mintakan dia agar mendoakan kita, ini yang benar. Ada pun minta-minta kepada penghuni kubur, tatkala musim ujian, mbah saya mau ujian, mbah ngobrol seakan-akan, mbah saya gini, mbah curhat ya. Ini, ini dari mana ajaran seperti ini? Orang-orang kafir kalau melihat kita seperti ini mereka ketahui itu orang Islam gimana sih? Orang mati kok diajak ngomong orang mati, Ini tidak masuk logika, tidak masuk logika. Kadang-kadang lebih parah dari itu, mbah saya sudah sekian lama menikah tidak punya anak, mbah, ya. Semoga gimana caranya? Padahal embahnya sendiri mandul, yang di apa? Embah saya minta rezeki embahnya dulu waktu hidup miskin, kemudian sekarang dia minta, ini yang aneh sama sekali. Yang lebih menyedihkan lagi, terkadang minta kepada orang yang berakidah sesat, seperti meyakini pluralisme, meyakini seluruh agama sama, Nasrani, Yahudi, semuanya masuk surga. Ini keyakinan sesat, kekufuran, menganggap kesyirikan sama dengan tawhid, menganggap penyembahan terhadap manusia sama dengan menyembah kepada Allah. Menganggap menyembah kepada Nabi Isa sama seperti menyembah Allah ini adalah kekeliruan yang sangat parah, kekufuran. Kalau seluruh agama sama, buat apa diutus Nabi Muhammad SAW? Buat apa Al-Quran? Orang ini tak kalah meninggal dunia diagung-agungkan. Ini bentuk yang tidak tidak tidak wajar bagi umat Islam, tidak wajar bagi umat Islam seperti ini. Ya. Oleh karenanya, tak kalah ada keluarga kita yang Para hadirin rahmatullah s.w.t Oleh karenanya jika ada keluarga kita yang melakukan ritual-ritual seperti ini Maka tidak ada jalan lain kecuali pertama kita menasihati mereka tentunya dengan ilmu ya. Percuma kalau kita menasihati tanpa ilmu Kemudian dengan cara yang bijak diajak berpikir kepada mereka Sebutkan dalil-dalil bagaimana perbuatan sahabat Apakah para sahabat seperti ini Sangat mudah karena dalam segala masalah agama kita kembalikan kepada para sahabat Para sahabat yang paling paham tentang ajaran Nabi SAW. Kita tanya, apakah para sahabat melakukan demikian? Apakah ada riwayat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, minta kepada makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, Nabi SAW. Setelah beliau meninggal, ternyata tidak ada. Ya. Begitu banyak kejadian-kejadian setelah meninggalnya Nabi, namun tidak seorang pun dari para sahabat yang kemudian minta-minta ke kuburan Nabi SAW. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala, terutama tatkala kita salat malam. Perlu agar keluarga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena hidayah petunjuk hanyalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, wali dianugerahi karomah dan kita diberi maunah kekebalan, benarkah? Kan berjih, berguna berguna untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bilang bahasnya aqidah alusunnah menetapkan adanya karomah bagi para wali dan ini perkara yang harus kita imani ya, yang menyelisih sebagian ya. Uh, pemahaman yang sesat yang mengingkari adanya karamah seperti orang-orang mu'tazilah. Adapun ahlu sunnah Wal Jamaah meyakini adanya karamah para wali diberikan karamah. Dan karamah yang didapatkan oleh para wali merupakan salah satu bentuk pembenaran terhadap mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para wali tersebut tidak mungkin mendapatkan karamah kecuali setelah melaksanakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perlu diingat karamah Bukanlah, ini yang membedakan antara karomah dengan sihir, dengan, dengan ajaran jin. Karomah bukanlah suatu cabang ilmu, disiplin ilmu yang bisa dipelajari, tidak ada. Beda dengan ilmu, ilmu tertentu yang bisa dipelajari, ada aturan-aturannya, itu bukan karomah. Ini yang perbedaan utama antara karomah dengan ilmu yang dari jin. Oleh kerana kita dapati para salaf dahulu, para sahabat yang dapatkan karomah mereka tidak melalui tahapan-tahapan harus puasa muti 40 hari ini puasa dari mana mungkin seperti ini? Tidak boleh makan ini, hanya boleh makan nasi minum air putih, tahu putih boleh, ikan putih boleh enggak? Yang hitam hitam yang warna, -warna. ini. dari mana syariat seperti ini? Ini adanya dari orang-orang Hindu mungkin? Dari mana syariat seperti ini? Tidak ada tahapan-tahapan yang di mereka lewati sehingga harus mendapat karomah. Yang ada mereka beribadah kepada Allah. Oleh kerana Saat bin Abi Wakas radhiyallahu taalaanhu tatkala berjihad dan kemudian mereka tidak bisa menem, mendapati atau uh, uh, menempuh jalan untuk mendapati, mendapati para musuh. Kecuali melewati laut, maka Allah pun menjadikan laut tersebut seperti daratan mudah untuk dilewati. Tiba-tiba Allah berikan. Tatkala uh, Abu Muslim Al-Khawlani, rahimahullah, tatkala dibakar, kemudian tiba-tiba dia pun sholat dalam api tersebut. Dia tidak punya ilmu sebelumnya, tidak pelajari, harus was-was-was, kemudian baru bisa... Ya, Sakti dalam api. Tidak. Tiba-tiba Allah berikan. Itu karamah. Jadi karamah bukan suatu cabang ilmu, disiplin ilmu yang bisa dipelajari. Oleh karenanya salah ya. Kalau tak kala orang pelajari suatu ilmu tertentu, ini karamah. Itu bukan karamah dari jin. Oleh karenanya tidak semua orang soleh, bahkan orang yang tukang minum bir pun bisa punya ilmu seperti itu. Orang yang tukang maksiat pun bisa memiliki ilmu tersebut. Karena itu bukan berkaitan dengan kesolehan. Karamah berkaitan dengan kesolehan. Semakin orang soleh, ya, tidak perlu dia pelajari ilmu tertentu, Allah bisa berikan karomah kepada kepada dia. Dan ingat, tak kala kita beribadah, jangan sampai tujuan kita mencari karomah, itu tidak perlu. Allah akan berikan karomah kepada kita kalau kita perlukan. Ya. Jangan sampai kita beribadah karena mencari dunia supaya bisa sakti, supaya bisa terbang, ya. supaya bisa ya, loncat 100 meter. Ya. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Allah SWT, Fastaqim kama Umirt istikamah engkau sebagaimana engkau diperintahkan oleh karenanya tatkala kita beribadah kita hanya berharap agar kita bisa istikamah justru saya katakan sebagian orang mengaroma hanya pada kesaktian karomah tidak hanya terbatas pada kesaktian justru seorang tatkala di zaman yang rusak seperti ini kemudian dia bisa istikamah solat lima waktu di masjid sering baca Quran sementara orang sibuk dengan kemaksiatan ini merupakan karomah yang paling utama di antara karamah, tatkala orang sibuk dengan dunia, dia sempat menuntut ilmu, belajar di masjid, mendengarkan hadis-hadis Nabi, ini karamah yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tenaga dalam ilmu terbang, Allah, siapa saja bisa. Yang tukang minum bir, yang tukang ini, yang tidak solat pun bisa terbang. Oleh kerana Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau melihat seorang bisa berjalan di atas air, maka tunggu dulu. Lihat dulu ya, bagaimana amalannya. Karena siatan juga bisa berjalan di atas air. Ada yang menambahkan kurang Imam Syafi'i. Kalau engkau melihat seorang terbang di atas udara, jangan dulu engkau benarkan. Lihat dulu amalannya karena setan juga bisa ber, apa? Bisa terbang di atas di atas udara. Oleh karenanya di antara ciri utama karomah adalah suatu yang tidak dipelajari, tiba-tiba Allah Allah berikan. Adapun kalau ada ilmu kanuragan yang dipelajari melalui proses melalui tarik nafas, ulur nafas. ya sama seperti orang-orang Buddha atau Hindu maka ini bukan sama sekali dari Islam. Apalagi dengan katanya mau digunakan untuk jihad di jalan Allah. Kita bilang, Indonesia sakti ya? Bisa ini, bisa anu, tapi dijajah Belanda 350 tahun. Kemana kesaktiannya selama ini? Mana tenaga dalam yang memainkan bola saja kalah? Tidak bisa bolanya ditiup, kemudian masuk. Tidak ada ini dari mana? Mana dukun-dukun suruh kumpul itu? Suruh kumpul, suruh dukun supaya bisa menang pada dunia. Tidak bisa. Ya, kenapa? Karena orang kafir juga jinnya lebih hebat. Buat apa seperti ini? Sehingga tak terjadi... Pemperangan melawan, ini yang terjadi kenyataan, maaf-maaf saja, terjadi. Tadkala melawan sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, berperang melawan orang-orang penyembah arwah. Yang orang Islam mandi kembang, mandi andu, tak apa saja kalah. Kenapa? Karena jin-jin setan setan penyembah arwah tersebut lebih hebat. Bukan begitu syarat. Buat apa kalau punya ilmu kemudian tidak ada manfaatnya. Kalau karoma, kalau tenaga dalam dari Islam, masa Nabi tidak tahu? Masa para sahabat tidak tahu? Kalau tenaga dalam dari Islam tentunya Nabi tentunya lebih dahulu tahu dan Nabi akan ajarkan kepada para sahabat. Nabi lebih butuh tatkala itu. Sekarang perang mungkin pakai senjata. Dahulu maki pakai pedang. Ya. Kenapa Nabi saw tidak tahu dan tidak para sahabat tidak ada yang tahu? Tidak diriwayatkan sama sekali. Ada orang ingin memotong Umar bin Khattab kemudian Umar bin Khattab tangkis dengan tangannya. Tak ada. Yang ada Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'luh Lu al Majusi tatkala sedang solat. Mana tenaga dalamnya? Akhirnya pas orang tadkala mau jihad, mandi kembang dulu. Kalau enggak mandi kembang enggak jadi jihad. Takut dia. Ya? Kalau mau jihad bawa jimat-jimat, kalau enggak ada jimatnya enggak jadi. Kenapa enggak ada jimatnya? Tawakalnya kepada jimat. Tawakalnya terhadap kembang. Mau naik mobil mandi kembang, mobilnya duluan dia tabrak apa mobilnya kecelakaan. Ini. Ini kembang-kembang yang digunakan yang tidak pernah diajarkan dalam syariat Islam. Allah alam biswak. Ada yang bertanya lagi? Silakan yang bertanya langsung. Silakan, Pak. sini sini, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Uh, di dalam Al Quran ada menyatakan dua malaikat Harut dan Marut yang mengejarkan sihir. Minta dijelaskan. Terima kasih. Dalam surat Al baqarah Allah Subhanahuwataala berfirman. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا mereka mengikuti apa yang dibacakan di kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi, tatkala disebut dalam sejarah Nabi Sulaiman, sempat kerajaan Nabi Sulaiman dikuasai oleh syaitan. Dan ini disebut dalam Al-Quran dalam surat Sod. Akhirnya para syaitan pun menulis mantra-mantra di bawah singgasanah Nabi Sulaiman. Tatkala Nabi Sulaiman meninggal, mereka dapatkan mantra-mantra tersebut dan mereka menganggap itu sihir-sihir pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman Alaihissalam tatkala menguasai jin. Tidak pakai mantra, tapi Allah yang menjadikan jin-jin tersebut dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Dan ini butuh ya, penjelasan tentang masalah ini. Intinya tidak perlu pakai sesajen, tidak perlu pakai apa namanya mahar, jin semua itu tunduk kepada Nabi Sulaiman karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang melakukan sihir, mereka mengatakan sihir kami ilmu putih. Inilah sihir yang pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Padahal sihir semuanya ilmu hitam, tidak ada ilmu ilmu putih. Seluruhnya kesyirikan. Oleh kerana Allah mengatakan, Wamaka Faras Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, walakin nasyaayatin kafaru, akan dabbi syaitan syaitanlah yang kafir. Yuallimuna an-nasa sihr dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi babil harut wa marut. Ada banyak tafsir tentang Babel tentang Harut dan Marut ini. Namun pendapat yang lebih kuat Allah 'alaam bissohab yaitu dua malaikat yang Allah turunkan sebagai ujian. Bukan untuk pembenaran sihir. Allah menciptakan beberapa benda-benda dalam rangka ujian, contohnya seperti babi kenapa Allah ciptakan, ternyata diharamkan tapi untuk ujian ya. untuk ujian tembaka Allah ciptakan